Sfildere sau proverbele lui Solomon Folosul temerii de Dumnezeu și al înțelepciunii Fiule nu uita învățăturile mele Și păstrează în inima ta sfaturile mele Căci și ele îți vor lungi zilele și ani vieții tale Și îți vor aduce multă pace Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia Leagă-ți-le la gât Scrie-le pe tăblița Inimitare, Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Nu te socoti singur, înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din te din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug. Și tascurile tale vor geme de must. Fericirea și înțelepciunea adevărată. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhnii de pedepse de Lui. Căci Domnul mustre pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferici de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului. Și venitul adus de ea este mai de preț decât aur. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă, și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul Pământul și prin pricepere a El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința. Căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea și lor răi, căci Domnul va fi nădejda ta și El îți va păzi piciorul de cădere. îndemn -o la o bună viețuire! Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zici aproapelui tău, du-te și vină iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certea fără pricine cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Când are afaceri cu cei bagiocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușina.